Orizonturi roșii Pista 27 Capitolul 17 Ceasul mic de boiași de pe noptieră arăta aproape ora 5 când am auzit un ciocănit la ușa camerei mele de la Blair House. Am fost sigur că era Aurel Florea, primul consilier al ambasadei române. Fiind mecanic de tractoare, ca pregătire, Florea nu era strălucit dar e destul de pragmatic ca să fie punctual și respectos față de superiorii săi. Rațiunea și abilitatea de invidiat, cu care simplifica chiar și cele mai complicate situații, alături de un flair pentru psihologie umană, erau cheia carierei sale reușite. De la funcția de capitan în Londra, unde a învățat bine engleza și a recrutat surse durabile și de valoare, în ambele partide politice majore britanice, Florea s-a ridicat la poziția de șef al diviziei nord-americane a Dieului. Acum, când Ceaușescu a făcut din Statele Unite prima sa prioritate, Florea a fost recenumit șef de stație în Washington. Lăudarea nestăvilită a conducătorului Florea a pus pe masa mea câteva dosare, conținând materialele pe care trebuia să le prezin lui Ceaușescu și Elenei în acea dimineață. Primul dosar conținea telegrame din București. Chiar deasupra era una semnată de Manea Mănescu, primul ministru, care raporta pe două pagini că totul era în regulă în România. Telegrama se termina bombastic. Noi care am rămas în România, membrii Comitetului Politic-Executiv, ai Consiliului de Stat și ai Consiliului de Ministri, aflând cu vibrantă mândrie patriotică despre sosirea dumneavoastră la Washington, Vrem să vă transmitem, dumneavoastră și și Elena, admirația noastră față de modul cum veți arăta poporului american și întregii lumi, poziția principială și contribuția României, precum și contribuția dumneavoastră personală la complexele probleme ale lumii contemporane. Întregul popor român, aprobând cu mândrie, entuziasm și mari speranțe, misiunea dumneavoastră de pace în Statele Unite este nerăbdător să-i vadă, pe cel mai iubit și stimat fiu al poporului român și pe iubita noastră și Elena, și pe pământul românesc. Noi vă rugăm cu respect să aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și să vă întoarceți pe tărâmul patriei noastre mai viguros ca niciodată. Laudele sunt tot atât de importante pentru Ceaușescu ca și aerul pe care îl respiră. Sub această telegramă era un braf de altele asemănătoare de la alte organizații românești toate răudându-i cu elogvență pe Ceaușescu și pe Elena. Cele mai multe dintre ele au fost întocmite de Popescu Dumnezeu, ca de obicei. În al doilea dosar era un raport comun de la ambasador și de la șeful stației Die, descriind pregătirile făcute pentru vizita lui Ceaușescu. Era scris în același stil bombastic, care îi plăcea lui Ceaușescu. Vizita în Statele Unite a președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a mulstimatei sale soții, este așteptată cu un legitim interes de cercurile politice, diplomatice, industriale, de afaceri și de jurnaliști, de toți cetățenii Statelor Unite, ca o expresie a stimei profunde și a respectului, de care se bucură în fața opiniei publice a Statelor Unite, prin puternica personalitate a șefului statului român. Ceaușescu nu citea niciun raport care nu abunda cu laude la adresa lui. În al treilea dosar era un alt raport comun, conținând remarci laudative făcute de personalități americane despre vizita lui Ceaușescu. Un alt dosar conținea elogii la adresa lui Ceaușescu, făcute de un număr de emigranți români care trăiau în Statele Unite. Toți sunt agenții noștri, mi-a șoptit Flora la ureche. Toți vor ține cuvântări în timpul întâlnirii de mâine dintre tovarășul și emigranții români. Va fi perfect. Noi am scris fiecare cuvânt pentru ei. Restul hârtiilor erau de aceeași natură. Toate au fost bătute la mașini de scris IBM speciale, cu caractere mari, folosite numai pentru Ceaușescu, care au fost trimise în România special pentru vizită. Numai raportul special al dieului, conținând materiale de spionaj din toată lumea, a fost scris de mână cu cerneală neagră, ușor citibilă. După ce Ceaușescu a aflat în Moscova că un text bătut la mașină putea fi reconstituit prin observarea impulsurilor de la o mașină descrisă electrică, a dat ordin ca toate rapoartele de spionaj, care îi erau prezentate peste hotare să fie scrise de mână. Cei i nou? m-a întrebat Ceaușescu când m-a primit la ora șapte. Regulile pentru diminețile sale din străinătate erau foarte stricte. El începea totdeauna la ora șapte cu șeful spionajului, urmat de ministrul de externe. Numai după aceea îi va primi pe ceilalți membri ai partidului, fără a lua în considerare rangul lor, chiar dacă primul ministru este cu el în timpul vizitei. Având ochelari penas, Ceaușescu a răspoit cu obișnuită ai plăcere telegramele de la primul ministru și de la variatele organizației românești, apoi a citit cu grijă raportul despre pregătirile americanilor pentru vizita sa și despre remarcile favorabile, ale personalităților americane făcute la adresa lui. Aranjează-le sub o formă potrivită și publică-le în România. Și invest, dacă poți, mi-a ordonat Ceaușescu. Și dă-i și Elena telegramele din România. În ultimii doi ani, diviziunea muncii dintre ei a devenit mai evidentă. Ceaușescu a lăsat-o pe Elena să aibă autoritatea internă, în timp ce el și-a concentrat atenția spre problemele internaționale. Întâlnirea mea cu Ceaușescu din acea dimineață a decurs fără niciun incident până la sfârșit. În ciuda diferenței de șase ore dintre București și Washington, Ceaușescu era într-o formă fizică și psihică bună. El este remarcabil de rezistent, deși e foarte scund de statură și nu are o constituție atletică. Pe când plecam de la Ceaușescu, Andrei tocmai sosea cu mașina de ras în mână. Cum e vremea înăuntru? Ca afară. Era o dimineață de primăvară frumoasă și însorită în Washington. Andrei a lăsat aparatul de ras pe pervazul unei ferestre, a bătut la ușa lui Ceaușescu și a intrat în bibliotecă fără să aștepte un răspuns. Tovarășa Elena vă vrea la ea, mi-a spus pasnicul personal de serviciu. Ea este în grădină cu fotografii. Când Elena a terminat de pozat pentru fotografii însărcinați să facă fotografii zilnice pentru colecția ei, a început să vină spre mine cu un zâmbet dulceac deasupra dinților galbeni și urâți. Ce ai pentru mine, pacepa? Am eu ea, privind cu speranță spre dosarul ce țineam în mână. Câteva telegrame de la București. Citește-le pentru mine, dragă. Când am terminat, Elena s-a îndreptat spre casă Ținându-mă de braț și clătinându-se de pe o parte pe alta. Ascultă, Nicule, s-a zborșit ea la Ceaușescu, trântindu-șa în urma ei. Vreau imediat ca aceste telegrame să fie publicate, absolut toate. Ea mi-a dosarul din mână și l-a trântit pe biroul lui Ceaușescu. Dă-i lui Pacepa tot ce vrei să fie publicat, va avea grijă de asta. Ai grijă ca toate să fie publicate, Pacepa. Întorcându-se spre Andrei, ea s-a uitat la el de sus în jos. Ai de gând să-l bați toată ziua la pe tovarășul?" Nu, am terminat cu toate, tovarășele, Elena," a spus Andrei, bucuros să plece. Dacă e așa, să mergem afară, Nicu. Restul idioților tăi pot să mai aștepte. E o dimineață atât de frumoasă." După ce au plecat, am fost anunțat că șeful echipei serviciului secret al Statelor Unite, care răspundea de vizita lui Ceaușescu, era jos, cerând o întâlnire imediată cu mine. El a trecut direct la subiect. A început deja o demonstrație împotriva președintelui Ceaușescu ce are loc între Blair House și Casa Albă. Pentru a evita situația ca președintele să o vadă, va trebui să schimbăm ruta. Nu există nimic mai dezastros pentru Ceaușescu decât să vadă o demonstrație împotriva sa. Îi putea cauza o izbucnire de furie violentă. Acest lucru s-a întâmplat de câteva ori și numai când mă gândesc la el, am coșmaruri. Prima dată când l-am însoțit pe Ceaușescu peste hotare era, în 1970, într-o vizită la New York. Tocmai când se întorcea lent la misiunea permanentă română, în timpul unei vizite în Statele Unite, el a văzut un individ cu placate în jurul gâtului, cerându-i lui Ceaușescu mai multe drepturi ale omului în România. Când Ceaușescu m-a chemat la raport, era complet desfigurat de furie, în timp ce pășea dintr-o parte în alta a camerei fă pe mizerabilul ăsta să dispară de pe fața pământului, a ordonat el. Demonstrantul s-a dovedit a fi un emigrant român numit Gheorghe Boian, care avea permisiunea să demonstreze pe toată perioada vizitei și a continuat cu încăpățânare să facă acest lucru, în ciuda atât a promisiunilor cât și a amenințărilor din partea diplomaților români. Un foarte abil serviciu secret a schimbat cu grijă rutele zilnice Astfel încât Ceaușescu să nu-l vadă pe demonstrant, dar Ceaușescu trimitea pe câte cineva din garda sa personală ca să vadă dacă omul acela mai era în stradă. Aflând că el era acolo, a făcut o scenă groasnică. Din cauza furiei pe care a cauzat-o lui Ceaușescu, Boian a intrat în istoria românească contemporană. Pentru mulți ani, numele codificat pentru demonstrațiile anti-Ceaușescu în corespondența dieului a fost Boian. Una din reacțiile cele mai furtunoase ale lui Ceaușescu a avut loc câțiva ani mai târziu când a aflat de la o emisiune a postului de radio Europa Liberă că un recent emigrant român, Sergiu Manoliu și mama lui, Carmen Manoliu, au organizat o demonstrație peste drum de sediul UNESCO din Paris. Cerând drepturi umane și de emigrare în România, ei au purtat câteva zile un portret îndoliat al lui Ceaușescu. Palid de mânie, Ceaușescu a dat ordin ca Sergiu Manoliu să fie bătut de moarte, astfel încât nicio altă persoană să nu mai compromită portretul președintelui român. Ca urmare a acestui fapt, Sergiu Manoliu a scăpat greu cu viață dintr-o operațiune folosind teroriști profesioniști francezi, cărora li s-a acordat azil în România. Ei erau folosiți sistematic de către die pentru contrabandă de droguri și terorism. Să mergem afară", a sugerat șeful echipei de serviciu secret și noi am plecat imediat să-i vedem pe demonstranți și să stabilim niște rute alternative. Apoi eu am mers la Casa Albă și am verificat pregătirile pentru sosirea oficială a soților Ceaușescu, planificată să aibă loc pe pajiștea de la Casa Albă. Membrii comitetului de întâmpinare erau deja acolo. Vicepreședintele Walter Mondal, secretarul de stat Cyrus Vance și soția lui, adjunctul comandantului conducerii comune a personalului, amiralul James Holloway și soția lui, ambasadorul la București Rudolf Agrei și alte oficialități ale Departamentului de Stat, alături de decanul corpului diplomatic, dr Guillermo Sevilla Sacasa la ora 10 și jumătate, familia Ceaușescu a sosit și zâmbetul lui Larg arăta că el nu văzuse demonstrațiile împotriva lui. Din nefericire, buna sa dispoziție nu a fost de lungă durată. Imnul greșit la Casa Albă Președintele Carter l-a prezentat pe Ceaușescu echipei de întâmpinare, garda militară a prezentat armele și orchestra a început să cânte imnul național al României. Toți americanii au stat în poziție respectoasă de drepti. Eram absolut consternat. Se cânta vechiul imn, patria mea România, din zilele capitaliste, nu noul imn pe care Ceaușescu personal a introdus. Și am aruncat o privire spre platforma de onoare. Carter zâmbea larg ca o dovadă că imnul melodios al României îi făcea plăcere. Degetele lui Ceaușescu se agitau cu furie, fața îi era neagră, iar ochii săi feroce căutau să-i prindă pe ei mei. Rapid m-am îndreptat spre secretarul Vens și l-am informat despre acest gest greșit și într-o secundă întregul comitet de întâmpinare a început să se agite discret. Vestea a ajuns la directorul adjunct al șefilor comuni, care în timp ce o transmitea vicepreședintelui Mondel, a făcut un gest indicând că va avea grijă de acest lucru și a plecat cu un aer important. Orchestra oricum a continuat melodia până la ultima notă și eu am știut că era numai o chestiune de timp, până ce Ceaușescu mă va acuza că sunt un agent CIA. Restul ceremoniei a continuat ca și cum nimic nu s-a întâmplat. În cuvântarea sa de bun sosit, Carter a spus, Este de asemenea un mare avantaj pentru mine ca președinte să am șansa de a mă consulta cu un conducător național și internațional ca musafirul nostru de astăzi. Și a accentuat că influența lui Ceaușescu și a Elenei în întreaga lume internațională este excepțională. Puțin calmat acum, Ceaușescu a clipit spre Elena, care a și cel mai dulce zâmbet al ei și dinții grosolani și galbeni. În răspunsul său, Ceaușescu a enumerat mai câteva dintre problemele sale preferate. Egalitatea dintre țările mari și mici, dezvoltate și subdezvoltate, incluzând egalitatea dintre România și Statele Unite. S-a portretizat pe sine ca tatăl drepturilor umane și suporterul de bază al acordurilor de la Helsinki și creatorul Noi ordini Economice Internaționale. După prima întâlnire oficială dintre cei doi președinți, Ceaușescu și Suita au plecat la departamentul de stat pentru o masă dată de Vens în onoarea sa. Eu am însoțit-o pe Elena la masa dată în cinstea ei de către doamna Vens, la istorica plantație Woodlawn de la Mount Vernon, Virginia. De-a lungul întregii călătorii cu mașina, Elena n-a făcut altceva decât să se plângă. Mai întâi că ar fi trebuit să participe la aceeași masă cu soțul ei, nu împinsă spre un spectacol secundar cu nevestele americane. Eu sunt un conducător politic și un om de știință cu renume mondial. În al doilea rând, nu era normal ca ea să fie escortată de serviciul de pază al departamentului de stat, nu de serviciul secret, ca și soțul ei? Nu sunt numai soție de președinte, ci sunt imediat în grad după conducătorul român. E clar, scrip carule. Al treilea, imnul național. Numai pentru acest motiv ar trebui să fii concediat și trimis pe jos înapoi în România. Când mașina a ajuns la Woodlawn Plantation, ar trebui să-mi adun puterile ca să mă stăpânesc. Uită-te numai, ce casă groasnică, mizerabilă și veche, aici, în mijlocul neantului. Și nisip peste tot. Ar fi trebuit să mă avertizez să porcizi, cizme imbecilule. Ne-am întors la Bell House chiar la timp pentru a primi cheia Washingtonului de la primarul Walter Washington și soția sa. După ceremonia obișnuită, fotografiată din toate unghiurile de ziariștii români, Elena m-a împins într-un colț. Idiotule, de ce nu mi spus că primarul este un descendent de lui? Pentru Elena, oricine cu numele de Washington era înrudit cu George Washington. În centrul camerei Ceaușescu dicta un comunicat pentru presa românească. Cheia de aur a Washingtonului i-a fost oferită președintelui Nicolae Ceaușescu, ca simbol al aprecierii pentru activitatea politică neobosită a președintelui român, dedicată bunăstării și progresului țării, cauzei păcii și înțelegerii în lume. Elena mi-a dat cutia cu cheia pe care o ținea în mână. Află dacă este din aur veritabil, dacă este de-a -mi mie. Dacă nu, pune alături de celelalte trofee ale noastre. Barbara Walters era acum acolo, împreună cu echipa ei. Ea era coșmarul Elenei, Scorpia, Vipera, Vampira, care voia să inventeze povești murdare în viețile particulare ale conducătorilor comuniști. În timp ce așteptam ca Ceaușescu să reapară, eu am avut neașteptată plăcere de a discuta cu ea. Era incredibil de umană și prietenoasă. Atunci am discutat despre multe, de la interviurile sale precedente, cu alți conducători, la viața ei particulară, fica ei iubită și fobia pentru tuneric. Seara, cine dată la Casa Albă, în cinstea lui Ceaușescu, a început cu imnul românesc. Acesta este cel mai bun, a spus Carter, scuzându-se indirect pentru situația de dimineață. Apoi, ambii președinți au ținut cuvântări și după cină, Musafirii au fost invitați să participe la un recital în sala de recepție. Programul nostru este intitulat În memoria lui Gershwin, a spus Carter, conducându-i la pian pe cei doi artiști. Rezumând, o primă zi reușită. Întors la Blair House, Ceaușescu le-a invitat pe oficialitățile sale la un pahar de vin. Elena m-a prins la ușă și era gata să băze ceva la urechea mea când Ceaușescu a remarcat. Chiar dacă este fermier, nu e totuși un țăran, nu-i așa Elena? El era în mod evident, cucerit de laudele și zâmbetului Carter. O fi, dar nu este nici domnicu. Nici un ansamblu folcloric, nici un balet și nici o sinfonie în programul său artistic. Numai doi invalizi, unul orb și unul negru. După o scurtă pauză a continuat. Ce-a spus el despre mine, Nicu? Au fost atâția oameni acolo și nu-mi pot aminti. Lucruri drăguțe, Elena, ceva despre tine ca om de știință. Ce anume exact, Nicule? Ceaușescu a cerut ca interpretul său, Sergiu Celac, să fie chemat cu transcrierea stenografică a cuvântării lui Carter. Citește-ne ce a zis fermierul despre tovarășa Elena. Da, el a spus, am fost foarte dornic să o impresionez direct pe soția președintelui astăzi seară, deoarece ea însăși este o chimistă cunoscută, un om de știință distins și-a depus o activitate excepțională de cercetare. Ce drăguț! Și ce a zis el despre pala de dragă? Am ieunat ea mai departe. L-am auzit pronunțându-i numele. Aici, a spus Celac, președintele Carter a continuat precum urmează. Și eu am avut mare grijă să plasez la stânga ei pe cineva care vorbește limba ei de știință, despre care pot să spun că este un american distins, care a arătat cât de superioară este țara noastră. De fapt, dr. Palade este un laureat al premiului Nobel și vreau să aduc la cunoștința doamnei Ceaușescu cât de avansați suntem în pregătirea americanilor pentru a obține cel mai renumit premiu din întreaga lume. Așa că îi explicam acest lucru cu multă grijă că el... Aceasta înseamnă palade, a completat interpretul, a subliniat că a fost născut, crescut și pregătit în România. Cred că asta e tot," a acela. Ce dulce!" a surus Elena cu superioritate. Ei au obținut în final un câștigător al premiului Nobel, care s-a dovedit a fi un român. Nu-i adevărat ce a spus tovarășul întotdeauna? Nu există o țară mai grozavă ca România și niciun popor mai deștept decât noi." Întotdeauna este mult adevăr în ceea ce spune tovarășul. A aprobat-o prea și este atât de sensibil. Celac, vrei să citești partea în care Carter vorbește despre tovarășul? Iată aici. Eu am avut o zi încântătoare cu președintele acestei țări fantastice. Apoi, cred că este corect să afirm că în calitatea sa de conducător al națiunii sale excepționale, el nu numai că a adus un progres extraordinar României, dar și-a luat și rolul conducător al întregii comunități internaționale, ceea ce este remarcabil. Ce minunat! Eu n-aș fi putut să o spun mai bine, Am mințit-o prea. A fost încântător modul în care l-ați lovit pe Carter sub centură, a spus Vasile Pungan. Când l-ați numit pe Abraham Lincoln un marxist, poți găsi asta celac? Eu știu ce am zis. N-am nevoie de celac pentru aceasta, a întrerup Ceaușescu. Eu l-am citat pe Max, care l-a numit pe Abraham Lincoln acest cinstit fiu al clasei muncitoare. În timpul războiului civil spaniol a existat o brigadă de voluntari numită după Abraham Lincoln. El devenise simbolul pentru comuniștii americani și încă mai este, a completat Andrei, care i-a dat lui Ceaușescu vineta Lincoln pentru cuvântarea sa. A mai fost o altă lovitură pentru Carter, a tunat pungan cu vocea sa puternică, el a început să preamărească audiența, comentând că America avea vârsta de 200 de ani și că populația ei provine din aproape fiecare țară europeană. Mare lucru! Și atunci dumneavoastră v-ați spus punctul de vedere, tovarășe Ceaușescu. Ați spus că în 1980 România va sărbători 2050 de ani de la crearea ei și că poporul român a fost acolo de totdeauna și va sta acolo pentru totdeauna. A fost minunat! Celac, vrei să citești ce a spus Carter despre conferința de la Helsinki? A întrebat Andrei, care de obicei are puține de zis când Elena este prezentă. El a spus că România este una din acele țări care au dezvoltat conferința de securitate și cooperare din Europa. Acesta este rezultatul muncii de aici, a ambasadei noastre, a zis Andrei. Ei sunt cei care au răspândit o asemenea idee în Washington până ce și Carter a învățat-o. Uitați-vă la el, tovarăși!" a izbucnit Elena. El a făcut asta. El face tot. E mai puțin de o lună de când tovarășul te-a numit ministru de externe. Și acum totul a fost făcut de tine. În țara noastră tovarășul este acela care face totul. Tovarășul, nu tu. Tu, mascalțone!" Andrei s-a cufundat tot mai tare în scaunul lui. Recent, doar în urmă cu câteva zile, în timpul zborului nostru spre Germania de vest, îmi spusese cât de atentie, ne nelund asupra lui niciun merit, în relațiile ce le avea cu Ceaușescu. Ungan a intervenit, încercând să evite o întorsătură spre rău a acelei seri și a propus vizionarea unei casete video cu partea interviului Barbara Walters prezentată la știri. Cel puțin, Scorpia nu a înțepat de data aceasta," a spus Elena când caseta s-a terminat. Ea înțeles că dacă o face, va avea de furcă cu mine." Interviul a fost mult mai lung, tovarășa Elena, a spus Oprea. Am stat acolo tot timpul, a fost incredibil și unic. Tovarășul era și atât de sensibil. Vrei să citești, Celac, răspunsul tovarășului, când Barbara Walters l-a întrebat despre actualele relații dintre România și Statele Unite? Da, îl am chiar aici, a spus Celac, scoțând un alt carnet. Tovarășul a zis, natural, sunt încă probleme de rezolvat printre care clauza națiunii cele mai favorizate și acordarea de către Statele Unite a unor libertăți mai mari ca companiilor. Mă refer la acordarea tehnologiilor cele mai recente. Sub legea Statelor Unite, companiile americane nu pot da anumite tehnologii fără aprobări relevante. De aceea este necesar ca companiile americane să aibă mai multă libertate de acțiune. Asta e ceea ce ați dorit, tovarășe oprea! Nu a dovad pentru televiziunea în culori. Dace lac, nu e extraordinar? Este exact ceea ce Breșnev i-a cerut tovarășului. Să obțină tehnologie interzisă, pe care Moscova nu o poate obține. Nu mi-a venit să cred că tovarășul va ataca atât de direct. El este atât de îndrăzneț. Ceaușescu a tușit, încercând să atragă atenția lui Oprea. A arătat cu mâna spre perete și cu cealaltă spre una din urechile sale. O, înțeleg, pereții pot avea urechi," a spus Oprea cu voce tare. Ceaușescu i-a aruncat o privire acră. Nu e un idiot, Nicule? De ce tot spui că Oprea este cel mai bun om al tău?" Interviul dumneavoastră a fost minunat," a spus Ion Avram, ministrul industriei grele, dându-i prietenului său Oprea o mână de ajutor. Mi-ar fi plăcut să avem televiziune în culori și în România. Trebuie să facem și asta într-o zi," tovarășe Ceaușescu." Ți-am spus de nenumărate ore avream. Unele considerații politice ne împiedică de la acest lucru. Trebuie să decidem care sistem de televiziune în culori să-l adoptăm. Cel sovietic, cel american japonez sau cel vest-german. Pe oricare îl alegem, îl va face pe altul nefericit și nu vreau să-i indispun pe nimeni acum. Eu am mare nevoie de prieteni, nu de dușmani. Tovarășul este atât de profund, a intervenit Oprea, încercând să repare impresia proastă pe care o făcuse mai devreme. Aceasta este de asemenea o chestiune de bani, tovarăși, a continuat Ceaușescu, extinzând dialogul cu Avram asupra tuturor celor prezenți. Noi nu avem acum dolarii necesari pentru televiziunea în culori. Coborându-și vocea, a adăugat. Industria militară este cea în care trebuie să investim acum. Nu industria alimentară sau cea a încălțămintei. Poporul nostru este destul de docil. Știu cum poate să-și strângă curelele. Ei pot trăi acum și fără televiziunea în culori." De ce să ne gândim la televiziunea în culori, Avram?" a întrebat Elena. Nu-i de ajuns că le-am dat câte un televizor pentru fiecare casă? Nu-i adevărat-o prea?" Aproape, tovarășe Elena. Unul la fiecare cincizeci de case." Mă rog, idioții trebuie să fie mulțumiți cu ceea ce au." De ce să le băgăm în cap ideea televiziunii în culori, Avram? Ești nebun?" În 1978, România și Albania erau singurele țări europene fără emisiuni de televiziune în culori. În București, însă, a fost instalat un mic sistem de televiziune în culori, importat pentru folosința exclusivă a faptului. Când niște zvonuri, pornite ca urmare a aventurilor de beție ale lui Nicu, despre un sistem de televiziune în culori, numai pentru uzul familiei Ceaușescu, a început să circule, el mi-a dat ordin să pornesc o operațiune de dezinformare, care să răspândească zvonul că totul nu era nimic altceva, decât demonstrațiile unor companii străine, dornice să-și vândă României sistemul lor. La ordinul personal al lui Ceaușescu, Dieul a fost adânc implicat în obținerea de tehnologie completă de spionaj, pentru cele două sisteme de televiziune în culori preferate de el. Secamul francez, de care sovieticii erau interesați, și vezi germanul pal. Când vei avea tehnologia completă a unuia dintre ele, va fi mult mai ușor să iau o decizie politică, a spus el cu o clipire din ochi, puțin înainte de vizita noastră la Washington. Cine erau doamnele acelea elegante de la masata? asta e tot pentru seara aceasta, a spus Ceaușescu, golindu-și paharul. Chiar înainte ca ultima persoană să părăsească camera, Elena a sărit la mine. Toată ziua am vrut să te întreb, cine au fost cele trei doamne elegante de la masa ta în seara aceasta? Americance? Da, tovarășe. Soții? Da, tovarășe. Soții americane. Eu sunt sigură că am recunoscut-o pe cea Anostimă, cu care ai petrecut toată seara obraz lângă obrazi. Nu era oare ambasadoarea? Dat o varășe. ea a fost Berta. Fantastic, fantastic, Prostituata aia în casa albă. Deci, ea n-a inventat toate poveștile acelea despre accesul ei în casa albă. Uimitor! Trebuie să trecem imediat la acțiune și să-l chemăm aici pe armăsarul ei, cu sulă mare pentru ea, dragule, ca să o întrebe toate despre casa albă, în timpul unui fe bun. Ambasadoarea trebuie să învețe că nimic nu este gratuit în lumea de azi. Care armă măsar, Care prostituată, a intervenit Ceaușescu. Înainte, chiar ca el să fi putut termina, Elena era în brațele lui și obtindu-i povestea cu ambasadoarea. N-ar fi fabulos să avem o agentă secretă chiar în vârful societății americane?" Am auzit-o pe Elena terminându-și recitalul. Trebuie să ne gândim la asta. Trebuie să-l trimitem pe prietenul ei aici, Nicu. La început, numai pentru o vizită, apoi pentru totdeauna." Vom hotărî asupra acestui lucru când ne întoarcem la București, a declarat Ceaușescu. Ea trebuie să facă ceea ce dorim noi, micule. Acum sau mai târziu, Elena? Oricum, dacă va începe deodată să se gândească să nu facă ce vrem noi, atunci tot ce trebuie să facem este să punem pe cineva să-i arate pozele și să-i sugereze că un corespondent al unui ziar poate să le găsească în holul vreunui hotel. În ziua când soseam în Statele Unite, după ce mi s-a aprobat rapid azil politic, am raportat despre această operațiune ostilă împotriva Guvernului Statelor Unite. Eu am aflat mai târziu că pe baza raportului meu o investigație s-a declanșat și legătura amoroasă a Bertei cu șoferul român a fost confirmată. Crearea unui fiu pentru câștigătorul american al premiului Nobel. Ceaușescu a schimbat brusc subiectul. Astăzi l-am văzut pe Vrezinski, era Consilierul Securității Naționale din acea vreme. Polonezii au reușit o intrare bună în Casa Albă. Ceaușescu consideră că emigranții români, indiferent de cetățenia lor, sunt încă români și că trebuie să se supună Ordinelor Bucureștiului. Acesta este punctul de vedere comun pentru întregul bloc sovietic. Ceaușescu și-a continuat gândul. Câți emigranți români avem în America Pacepa? Ceva mai mult de 300 de mii, conform rapoatele Asta e o rezervă destul de bună. Scopul nostru cel mai important pentru viitor este să avem un român care să fie în mâna dreapta lui Carter. Noi trebuie să avem aici niște vzezinschi de ai noștri, nu numai în Casa Albă, ci și în Congres, în Departamentul de Stat. Haide, Nicule, ei n-au fost încă în stare să-l recruteze pe Palade, deși am insistat extrem de mult. Atunci... Ai auzit ce frumos a vorbit Carter despre palate și despre premiul Nobel în toastul său și despre ce a apropiat el de președintele Statelor Unite? Doctorul George Palade s-a născut în România, a studiat acolo și s-a căsătorit cu fica lui Nicolae Malaxa, unul din cei mai bogați oameni de afaceri dinainte de era comunistă. În 1944, armata sovietică a ocupat România, și Palade a plecat până după aceea, cu soția și socrul său, în Statele Unite. Când a devenit mai târziu directorul Institutului de Microbiologie din Statele Unite și a câștigat premiul Nobel, Elena a dat ordine să fie recrutat imediat. Palade a fost o țintă de recrutare a dieului pentru mulți ani, dar când în final și-au dat seama că loialitatea față de sara sa adoptivă era de neclintit, Elena a ordonat o nouă tactică. Ea a dictat Dieului să creeze un copil fictiv nelegitim pentru Palade, presupusul fruct al unei relații de dragoste dinainte de căsătorie, când încă era student la medicină în București. Dieul a inventat acest copil, un fiu, l-a înregistrat în toate documentele publice necesare și apoi i-a dat identitatea sa unui agent secret care avea recomandări bune ca inginer. Pe vremea când am plecat din București pentru această vizită, Die organiza o operație complicată pentru a-l face pe Palade să descopere că are un fiu care era personificat de agentul secret. Dieul era convins că povestea romantică a fiului său și fotografiile timpurii ale tatălui său, alături de farmecul său personal și competența sa profesională, îl vor determina pe Palade, după ce va fi în legătură cu ei, să facă tot posibilul ca să obțină o viză de ieșire din România pentru fiul său. Ceaușescu însuși s-a pregătit de multă vreme pentru întâlnirea cu Palade, la care va fi în mod generos de acord cu acest act de bunăvoință. Șampanie, a ordonat brusc Ceaușescu, și a l pe celac. Kelnerul a venit cu un cordon ruș și Ceaușescu a înghițit două pahare, apoi l-a întrebat pe interpret. Poți să găsești ce a spus Carter despre mine și Georgia sa?" Da, tovarășe." Celac era întotdeauna pregătit când era chemat la Ceaușescu. El a spus referitor la dumneavoastră. Aceasta este a patra vizită a președintelui în țara noastră și după ce pleacă din Washington, va merge la nuga la Dallas, la Houston. El va vizita de asemenea New York-ul." Din nefericire, nu va ajunge în Georgia, râsete, în timpul acestei vizite. El rezervă aceasta pentru desert, când va veni aici, în vizita sa următoare. Exact, desert. Asta e exact ceea ce a zis el. Desert. Mulțumesc celac, i-a spus Ceaușescu, făcându-i interpretului semn cu mâna ca să plece. Eh, bine, să ne luăm acum desertul, pacepa. Așoptit optit el cât se poate de încet, după ce celălalt a plecat. Vreau ca să începi imediat să-i furnizezi banii lui Billy prin agentul tău liberian și fratele său din Londra. Operațiunea Billy nu trebuia să aibă loc aici, sub ochii americanilor. Folosește Londra sau Liberia. În același timp, trimite pe unul din cei mai buni ofițeri ai tăi la biroul pe care l-am deschis în Atlanta. El va trebui să asigure un sprijin moral în viitor. Pe când voi face viitoarea mea vizită aici, Billy va trebui să fie un agent sigur și productiv. Și atunci vom merge în Georgia pentru desert. În timp ce părăsea biblioteca, mi-a dat ordin să găsesc o cale ca Elena să participe la ceremonia semnării comune, planificată pentru după masa următoare, la Casa Albă. Eu am încercat să precizez că, după câte știu, așa ceva nu s-a mai întâmplat la Casa Albă, și că ea trebuia să meargă cu Rosalind Carter să viziteze Muzeul Național de Istorie și Tehnologie și să ia parte la masa oficială de acolo. Un ceaușescu subit, obosit, m-a întrerupt. Schimbă! fă pe Rosalind să înțeleagă că aceasta este cea mai alzătoare dorință a și Elena.